Hər şeydən öncə Allah s.ə.v. neymətlərinin xatılıb şükür etməyə lazımdır və qul nə qədər çox Allah s.ə.v. neymətlərinin xatılıb şükür edərsə Allah s.ə.v. ona olan neymətlərinin daha da artırar və biz e, kesən dərslərimizdə Hərb İbn İsmail Əl-Kirmaninin Əhəl-i Sünnənin e, sələfin eytiqatda icma kitabından e, növbəti bölməyə çatmışıq və bölmədə imam Hərb İbn İsmail Əl-Kirmanin buyurur ki والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار والسنان وروايات الصحة عن الثقات بالأخبار الصحيحة الغوية المعروفة المشورة يرضيها الثقة الأول المعروف أن الثاني الثقة المعروف يسدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو التابع تابعين أو من بعد بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يتعنوا عليهم بكذبهم ولا يرمون بخلاف وليس أصحاب القياس ولا رأي ولأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدع جهلة الضلال إلا أن يكون في ذلك أثر عن من سلف من الثقات الثقاط فالأخذ بالأثر الأولى فبو المدى في حرب ابن اسمال الكرماني في أهل السنة المهم يتكلم السلسان تغن وبرشي Və dinu innəmə huvə kitabullah əzzə və cəl. Və deyir, din Allahın kitabıdır. Və ən birinci, hər bir müsəlmanın, hər bir özünü İslamı eləyən, nisbət eləyən, hər bir e, müsəlmanın ilkin olan məhslərin olmalıdır Allahın kitabı. Və Allahın kitabı Quran-ı kərimdən öncə heç bir kitaba, heç bir rəyə, heç bir sözə yönəlməməlidir. Və unutmaq lazımdır ki, Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə e, kitabı Həblül Mətin və Sırat-ı Musaqim deyə adlandırıb. Yəni, Həblül Mətin, yəni, insan ondan e, elə möhkəm yapışar ki, insanı o e, yolda qoymaz, yəni qırılmaz. Yəni, tutduğu bir şey möhkəmdir. Əylməzdir, qırılmazdır, batmazdır, çürməz və eləxə və s. Və Allahın kitabı da dindir. Yəni, dində olan bütün əmillər və qadığanlar, İlk öncə harada olmalıdır? Kitabda, Allahın kitabında. Ərbi şey ki, əmirlər və qədəğanlar, yəni bugünkü gündə ortaya çıxan e, mütsəhidlər olsun və yaxud da kimlər-kimlər olsun, onların dedikləri, əmr etdikləri və qədəğan etdikləri, e, əgər Allah s.ə.q. kitabında yoxdursa, onda həmən onlar özlərinə birbaşa rədd olunmalıdır. Çünki insanın ən birinci itaat etdiyi, tabi olduğu kitabı məhz Allah subhanahu vatanın kitabı olmalıdır. Və müəllif də məhz burada ilk öncə Allahın yəni kitabından yəni qeyd edilir və buyurur ki, Və dinu innəmə huva kitabullah, yəni din Allahın kitabıdır. Yəni Allah subhanahu vatanla göndərdiyi din məhz onun e, kitabının tərkibindədir və kitabın özünə itayət, dinə itayət etmiş sayılır. Və ikinci, burada müəllib buyuruyor ki, Va ə, və əsər və sünən. Və buyuruyor ki, sünələr və əsərlər. Yəni, Peyğəmbər əsələmdən Sall varid olan, yəni, hədislər. Umlidə isə kitab Və sünnə özü İslamın əsas, yəni məhsələri salir. Və bir çoxları e, Peyğambə s.ə.v-in hədislərini dindən ayırmaqla çox böyük xat edir. Çünki Peyğambə səv hədisləri məhz Allah s.ə.v-aqla göndərdiyi şəriəti bəyən edəndir, aydınlaşdırandır. Çünki Allah bu quran-ı kəmdə ki, biz sənə quran və hikmət nazil etdik. Və başqa edə Allah talab ki, biz sənə e, nazil etdik ki, sən onlara, nazil olanı onlara bəyan edəsən. Yəni Peyğəmbə səv əsas hədəfi məhz Allahın kitabını insanlara çatdırılmaqdır. Və baxımdan da Allah s.ə. quran-ı kəmdə qeyd edir ki, həyətləndə Peyğəmbər habadan nitk söyləməz. Peyğəmbər s. səlləmin söylədiklər nədir? Allahın, yəni vəhiyidir. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər s. səlləmin artıq dediklərini Abla bin Amül binası yazanda və bir gün sahabilərin bir ona qayıdır deyir ki, sən niyə görə Peyğəmbər s. səlləmin dediyin hər şeyi yazırsan, Peyğəmbər bəşərdir. Əsəbləş edə bilər, başqa şey də edə bilər və onda həmən sahə Peyğəmcəm qayıt ki, Abla ibn Amur Nas ona deyən sözü gəlib Peyğəmbələ çatdıranda, Peyğəmcəm deyir ki, vallahi bu ağızda nə çıxırsa yaz, o vəhidən başqa bir şeydir. Bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmcəm söylədikləri məhz özü şəni şəriyyətdir. Və kim? firqəsindən aslı olmayaraq, istər qurançılar olsun, istər İbrahimlər olsun, hansılar ki, özlərini təhci quranı ispət edirlərsə, onlar öz dediklərində tamamilə təqsib olunan insanlardır. Yəni, kəzzəblərdir, yalancılardır. Yəni, şeytanların ta kəndiləridir, özləridir. Çünki Allah s.ə. həmən kitabını bəyən etmək üçün, özün elçin göndərib və elçinin də söylədikləri, kəlmələrə və Allah sonra buyurdu ki, və məyyən tukani ələ və inə hov o söylədiklər havadan deyil peyğəmbərsəm nitq eləyidilər ona vəh olunandır. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və yalnız və yalnız vəh söyləyir. Və eyni zamanda Bir kimsə əgər Peyğəmbər s.ə.vəmin hədislərsiz şəriyyəti başa düşmək iddiasında olarsa və yaxud da ki, Allahın kitabını Peyğəmbərin hədisləri olmadan başa düşərsə və yaxud da şəriyyəti, Peyğambəsom hədisləri olmadan başa düşməyini iddia edərsə, o insan öz dediklərində tamamilə, yəni kəzzəb, yalancı, dini iftira atmış, yəni bir şəxsdir. Və dinin də əsas iki məhsləri var ki, biri Allahın kitabıdır və ikinci də Peyğambər s.ə.v-in sünnəsidir. Baxımdan Allah s.ə.q. buyurur ki, وإن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون buyurur ki aranızda olan çəkişmələrdə, tartışmalarda e, sözünüz bir-birinizdən qəbul olmadığı halda, yəni hər hansı bir mübahisədə, hər hansı bir məsədə ittifaq edə bilmədiyinsə, həmən məsələni kimə yönəldin? Allah'a və onun Rəsuluna. Və Əgər ki, Allaha və axirət gününə iman gətirmişsinizsə, yəni, hər bir məsələdə din mübahisəni Allah spontalaya yönəldən və Peyğəmbərə yönəldən kimlərdir? Möhmüllərdir. Ər o insanlar ki, aralanda olan mübahisələri kitaba və Peyğəmbə əsasən sünnəsə müraciət etmirlərsə, o insanlar möhmüllərin siyasında değillər. Ər bir çək insanlar aralanda olan mübahisələri, Açıq aşkar Quran və Peyğamət son hədisləri qaldığı halda o hər hansı bir müçtəhidin, hər hansı bir əyətullanı, nəm hər hansı bir şeyhin, xocanın sözünü götürüb onu özünə örnək tutursa və kitab və sünnəni qırağa qoyub, tərk eliyib hər hansı bir şəxsin e, hökmünü yəni üstün sayırsa o zaman o Allah və axirətün inan etmiş şəxs sayılmır çünki ayə birbaşa onun yəni əksini söyləyir. Və unutmaq lazım deyil ki, alimlər də peyğəmbər sallalləmə e, ayədə olan ilə rasul sözünə yəni elçiyə yönəlir. Dedilər ki, sağlığında peyğəmbər səsən özünə deməyidi. Yəni əgər peyğəmbərsəm sağlığında bir mübahisə olan zaman müsəlmanlar kimin üstünə qaçırdılar? Rəsulullahın və öldüyükdən sonra kimin üzərinə, onun hədislərinin üzərinə. Və həqiqətən də müsəlmanın iki əsas, yəni məsələləri var. Onun kitabı, yəni Quran-Kərim və bir də onun hədisləri, yəni Peyğəmbərsəmmə hədisləri. Əlbəttə ki, bir kimsə əgər bu iki məsələni bir-birindən ayırarsa və ya təki birini götürüb obisini götürməzsə, o müsəlmançılıqdan çıxmış sayılə bilər. Çünki Peyğəmbər əsasən etməmək Ta dinin özünü qəbul etmək kimi bir şeydir. Çünki din umumilikdə hədis ayəni təfsir etmənin bir yerdə yəni, tamamlanır. Çünki o zaman gəldilər, tabillərdən, yəni, məşhur tabillərdən birinə dedilər ki, bəs siz deyirsiniz ki, filan-fulan məsələ, Quranlı vaxı, Quranda mən axtardım, elə bir şey yoxdur. Dedi, get, bax, orada var. Dedi, bəs harada da tapmadım, məqə görmədik ki, orada ayə var ki Allah, tala, buğra, sana ki, Va dedi, ki, Allah tala, buyurur ki, Və mə ətəqüm rəsulü fəxudu mən həqüm ənd fəntaxıq. Görmədim o ayədə ki, Allah tala buyurur ki, Peyğəməsələ nəyi verdi, onu götür, mələlən çəkin, onu çəkin, tapdın müayəni. Dedi, bəli, dedi, o ayəd özü Peyğəməsələ sünnəsinə itayətdir. <coughs> yəni, əgər biz e, Peyğəməsələmin hədislərini bir kənara qorsaq, Və yalnız biz e, qurançıyıq, bugünkü gündə İbrahimilər, yalancı Peyğəmbərin iddiba elənləri kimi des desək, eğer, onların məntiqsiz olduqları iddia olunur, ortaya çıxır. Əgər desək ki, tutam ki, biz ancaq Quranla gedirik. Quranda nə var götürür? Qurandan heç bir şey götürməyik. Quranda hansı namazın neçə rükkət olduğu var yoxsa yoxdur? Qurani kərimdə zəkatın nisabı, həcmi var yoxsa yoxdur? Həcin formaları var yoxsa yoxdur? Elancik də oruz elancik də digərləri də. Əgər baxsa görsək birbaşa Quranla o zaman ki ayə nazı olanda ki va kulu vaşra bu həttey tebena el xeytul əbyed min el xeytul əsvad Allah təala buyurur ki oruz barədə yeyiniz, içiniz hətta ağ sapı, qara sapdan seçənə kimi. Zahirən ağ sap, qara sap sözü var yoxsa yoxdur. Qurancılar bu necə necə başa düşməlidir? Yəni götürməlidir 2 dənə sapı ta ki seçənə kimi. Səs məyəninə vaxta kim olacaq? Artıq gün çıxmağını azıram, hava işıqlaşanda. Bu mümkün mü, mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki səhabə bunu belə eydəndə eləndə və Peygəmbər bilici o demək deyil. Mənası odur ki, fəcr doğru fəcr ortaya çıxandı. Yəni, süb namazı artıq girəndə. Çünki süb namazı fəcr girəndə artıq üfüqdə artıq fəcrin girişmə, giriş yəni, girmə yəni, alaməti var. Əgər biz hədisləri qoysadınız bir qırağa, deməli, biz bu nəzə əməl eləməli idik? Onlar deyən kimi, iki dənə sapı götürməliyik. Aydın hələ bilinmir ki, onlar hansı qaydalan oruşdular. Və həqiqətə isə e, peyğəmbər s.ə.nın hədislərini inkar eləməkdə bir dənə hədəf var, o da peyğəmbər s.ə.nın peyğəmbərliyini inkar etmək deməkdir. Və peyğəmbər hesabzan peyğəmbərliyi inkar edən və ya da peyğəmbər s.ə.nın axırıncı peyğəmbər olmadığını deyən və ya da ki, e, peyğəmbərdən sonra yenə də peyğəmbərlər gələcək iddiası ilə şəxs müsəlman sayılabilər yoxsa yox? Müsəlman saləməs, çünki birbaşa Quran-ı kərimi müxalif olur və o da kafirdir və şəriyyət dövlətində də o insanların boynu vurulmalı, yəni edam olunmalı. Çünki onların elədiklər birbaşa Quran-ı kərimə, yəni ziddir. Və qeyd etdiyimiz kimi və həl-i də icma etdiyi etdiqatlardan biri də dinin əsas iki məhzlərinə yönəlməsidir. Quran və Peyğambə əsasəm hədisləri. Sonra müəllif, müəllif Hacı Əl-İsmail Əl-Kirmani, yəni hədislərin hansı hədislər götürülməlidir və ya da, hədis necə olmalıdır ki biz onu götür əməl edək, yəni bu mövzə toxunur və buyurur ki, "Və riwayat əs-sıhha anəstiqad bil Deyir ki, yaxşı hansı hədislərdir ki o götürülməlidir, əməl olmalıdır? Çünki bu günkü gündə hər bir peyğəmbərə nisbət olunan hədis peyğəmbər adına uyğun-uyğun deyil. Uyğundur, çünki o kimi nisbət edir? Peyğəmbər s.ə.mə. Hər bir şey Peyğəmbər s.ə.mənin adına nisbət olunan məsələ hədis səhiddir, səhiddir deyil. Səhiddir deyil. Çünki Peyğəmbərin adına nisbət olunan hədislərin eləsi var uydurmadı. Əslən Peyğəmbər deməyib, eləsi var zəifdir. Eləsi var, onun zəifliyi düzələ bilir, eləsi var, zəifliyi düzələ bilmir, eləsi var, məqbuldur, eləsi var, səhidir, elə rivayətlər var ki, tərkibində ravilərdən yalançılar var, eləçilər var, içində bidətçilər var və ilaha və s. Və məlif burada hansı rivayət, hansı hədis qəbul olunmalıdır, o məsələni gətiribə buyuruyor ki, o hədislər, Ə, ravilər etibarlı, yəni səhihətsin beş şərti onu tamamlanmalıdır. Yəni adil olmalıdır, hafizəsi güclü olmalıdır və ə, o insan heç bir hədisdə heç bir illəzədə olmalı deyil və insan bidətçi olmalı deyil. Və o insan da etibarlıqla, yəni şəxs etibarlı, o insan normal, düzgün insan olmalıdır. Və belə bir rivayətlər Hansısa hər əvvəldən axıra kimi o cür insanlar, yəni bir-birinə rivayət etməlilər, hətta onların axırıncı aparıb çıxartdığı, ya Peyğambə səhəm, ya sahabilərdə tabinləri olan rivayətlərdə bütün istinadda olan insanlar, yəni ravilər, çünki istinadda olan şəxslər hamısı ravilər salir, bütün bunlar hamısı etibarlı, yaddaşları düzgün, yəni tam yaddaşlı olmalılar, Adil olmalılar və hədislərində heç bir illə problem, heç bir maniyə yəni, olmalı deyil. Və belə bir halda o hədislər, yəni e, ravilər, yəni bir-birlərini təsdiqləyirlər və bir-birlərini e, arxad yanılar və onların bu zəncirvari, bir-birlərindən axırda həmən zəncirin gedir Peyğambəslamın çıxması və bu hədisi də səhirlənəməz həmən amillərdir. Hansı ki, həmən ravilərin hədis silsiləsi, yəni insanlardan ibarət olan, yəni isnad raviləri əhəli sünnədən başqa heç bir firqədə, heç bir toplumda yoxdur. Çünki, necə, e, Həsən Əlbası və digərlə bu kimi, əgər deyir, isnad olmasaydı, Kim nə istəsədir, yerdi Deyərdir, danışardı. Və bugünkü gündə biz baxsaq, istər Rafizlər, istər Cəhmiyyəl, istər digər filqələr, heç birində Əhəl-i olan isnaat yoxdur. Əgər əhəl biz kitablarına baxsaq, görək ki, ilki Əhəl-i Sünnənin kitabları toplanıb 50-55-ci illər arasında. 55-ci il arasına, hətta Ömər ümrə Abdullarızın dövrlərində başlayıb. Ancaq ilkin, Rafizlərin hədisi kitabına baxsaq, neçənci ildir? 250-cü, 350-cü, arasında, yəni Kuleynin kitabından. Və bütün bunları ortaya çıxır ki, yəni bu isnad elmi, yəni hədislərin, yəni isnad elmindən çıxması, yəni isnad elminə əsaslanıb, həmən hədisi hökum verilmək məsələsi elmi, yəni buna da, Hədis-mustalah elmi deyirlər ki, və bu da digər toplumlardan, firqələrdən, asıl olaraq hansı kimdədir? Yalnız və yalnız sələflərdə də əhl-i sünnədə və digərlərdə bu cür isnat, bu cür elm yoxdur. Və ona görə də müəllib burada buyurur ki, yəni həmən insanlar, e, silsilələr, yəni həmən insanların silsiləsi o o insanlar olmalıdır ki, onları ehtibar olunmalıdır və onlardan e, möhkəm yapışılmalıdır. Hansısa ki onlara bu yolda iqtida olunur və onlar deyir, e, bidətlə tanınmırlar. Yəni həmən e, kimin adından ki danışılır, istər İmam Buxarı olsun, Əhməd olsun, Şafii olsun, İmam Müslim olsun, həmən insanlar möhtəbər olmalıdır və həmən insanlara ittiba olunmalıdır və həmən insanlar bidətlə tanınmalıdır və eyni zamanda onlara tən də olunmamalıdır. Yəni, kən olunmayan şəxslər olmalıdır. Və biz həmən əsrlərdə, yəni yazılmış elmi kitablara baxsaq və onların hamısında biz həmən ravilərin tam məlumatını əldə etmiş olarıq. Çünki İmam Bukhari Rəhməllərin özünün 10 e, mindən yuxarı yəni raviləri var idi və bir rivayətdə gəl ki, 100 mindən yuxarı raviləri var idi. Yəni, hansılardan ki, hədis götürmüşdü. Və İmam Bukhari Rəhməllərin Onların hamısının haqqında özünün tarix kitabını yazmışdı. Hardan? Hamı öz başından. Yəni bu kimi, yəni bir çox e, insanların elədiyi kimi, yəni internetlə yox, kompüterlə yox, yalnız öz, yəni başından. Yəni o insan İmam Buhari Rəhməhullah eləncədi İmam Müslim və digərləri hədis iləri şəxsləri fərdi-fərdi hamısını tanıyırdılar. Yəni onlar onlar Ə, hədisi tutam ki, gəlir də, deyirlər ki, flanqəsdə hədis var, gedirlər flanqəsin yana. Deyirlər, hədisi kimdən eşitmirsən? Deyirdir, flanqəsin. Flanqəs sağ edilsə, gedirlər kimin yana? Həmən flanqəsin yana. Ər o flanqəs sağ deyilsə, onu görənlərin, tanıyanların yana hətta bir-bir, yəni istinadda əgər 5 və ya da 6 ravi var edilsə, bir-bir həmən ravilər haqqında Tam onların e, aftabiyografiyalarını öyrənirdilər. Yəni, onlar nə vaxt doğulub, kimlərlə oturub durublar, kimlər elm götürüblər, nə vaxt səfər ediblər, onların şeyhləri kim olub, hansı şəhərdə olublar, neçənci illərdə olub və eləqə və s. Onların tələbələri kim olub? Yəni, bütün həmən insana tam məlumatı öyrənəndən sonra və o insan artıq bidətçi, yalancı, E, günahkar, böyük günahlara e, edən insanlar olmadığından sonra, yəni onu təyin edəndən sonra ondan sonra həmən insanlarda nə inirdilər? Hədisi götürürlər. İmam Buhar Rəhmə Allah bir gün bir hədisin arxasınca 3 ay müddədinə səfər edir və gedib axırda soruşa soruşa həmən insanın qapısına çatanda və görür ki, həmən insan uzaqdan keçini çağılmalı ötürü nə inir? Yerə qum səpir. Yəni keçini görsün ki, keçi görsün ki, keçi bu nəsə yerə səpilmiş, e, keçi Allahlansın ona gəlsin. Və keçi gəlir tutur, və bu keçin tutul, həbs eləyir və gəlir deyir ki, niyə gəlmisən? Deyir, gəlmək istəyirəm, eşidmişdim səndə hədis var. Səndən götürəsi olmadın, deyə ki, baxdım, kənin əməlində bu cür yalancılıq edirsənsə, yəni sən çox çətin ki, sən peyxansamın hədislərinə əmanətkər olasın və çönür gedir. Onun müddət üç ay səfəri, yol məsrəfləri, xərcləri ufda demir. Niyə görə? Çünki, bax, onlar hədisləri bu cür yığıblar. Onlar rafsilərdən fərqli olaraq, mənim eşyəyim, flankəsinin eşyəyindən, o flankəs peyxansın eşyəyindən ravayt eləməyiblər. Onlar 6-cı, 7-ci adamdan sonra tünaranı boş elib birbaşa 7-ci imamdan Peyğambəyə rəvviyyət etməyiblər. Əhl-i sünnə, isnad etdiyi şəxslər bir-bir tanıyıblar və bir-bir həmən insanların bu günə kimi də həm də olsun Allaha ki, onların həyat tarixçələri mülk kitablarda mövcuddur. Yəni, bugün bir dənə də rafizi, əhl bir dənə də səhi, həcsinə diqqət edin səhih həcsinə bir də nə də səbəb tapa bilməz ki falan kəs o falan kəsin flankəs olması hamısı bizim kitablarımızda var həm də olsun Allah biz də ona görə də bu gün bilirik ki Quran-Kərimdən sonra səhih kitab ansıdır İmam Buhari rahmehullahun. Sən İmam Buhari rahmehullah həmin kitabını toplayandan sonra İmam Əhmədə, Avzayə və digərlərinə, Əli ibn Əlmədiyyə və digərlərinə verdi və oxudular və dillər ki bir şahidi edir ki Qurandan başqa, Qurandan sonra yerlən göyn arasında bu kitabdan səhi yoxdur. Niyə görə? Çünki orada olan həmən insanların bir-bir-bir-bir hamısının fərdi tərcümə halı İmam Buxarı də yəni var. İmam Buxarı yazıb və əl-həmdürlə Allah həmdə olsun ki və İslam dininin də əhl yolu ona görə möhkəmdir, ona görə batılmaz ona görə əylməzdir ki, çünki əhl arxalandığı məsləri çox yəni möhkəmdir, dayağı çox möhkəmdir. Və sonra müəllif E, buyurur ki, yəni o kəslərin ki, aralarında onlar o kəslərdən ki, götürülməlidir ki, hansılar ki, deməli, biddətlə tanınmayıblar və onlara yalancıla iddiam olunmayıb və onlar onun əksinə də e, müxalif çıxmayıblar. Yəni, onlara deyilmi ki, filan kəs yalancıdır, filan kəs biddətçidir və yaxud, və yaxud da nədir və de, eyni zamanda onlar qiyas və rəy əhli deyirlər. Qiyas və rəy əhli deyillər. Və bu da onu göstərir ki, müəllif burada qeyd edir ki, "Vəlaysu əshabə qiyasin vələ rəyin ləənəl qiyase fi dində batilum." Mənalı qeyd edir ki, həmin əhlüs sünnənin etimad elədiyi fərdlər və ə, İmam Buxari və digər alimlərin rivayet etdiyi həmən insanlar onlar qiyas və rəy əhli değildilər. Çünki qiyas dində nədir? Batildir. Və hansı qiyas dində batildir? O qiyas, ki, batıldır ki, hansı ki, dəlil ola-ola, insan dəlilə deyil qiyasa neynir, müraciət elir. Və bu qiyas əhlüsün nə görənədir? Batıl qiyasın. Ancaq əslən qiyasın özü isə şəriyyətdə nədir? Ləbuddur. Mövcuddur var. Çünki bunun da ilkin qiyas edənə kim olub? Peyğəmbər s.a.v. Çünki burada qiyası inkar, əhlüsünlə qiyası inkar edirlər deyəndə hökmün orada qeyd etməyə lazımdır. O qiyas, batil qiyas salir ki, hansı ki qiyas dəlil, ola ola dəlili deyil qiyası götürür. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v bir gün bədəvi ərəb gələndə və Peyğəmbər s.ə.və mən öz e, uşağım, yoldaşım e, başqa bir rəyində, başqa bir formada uşaq dünyaya gətirib deyə yoldaşını iddiam edir. Və Peyğambərsəm dərlə onun fikrini başa düşür ki, bu insan nə edir? Yoldaşının iznində ittiham eləyir. O insanda dəvəvə olur və dəvə həl olur. Yəni dəvə saxlayan olur. Özünün xeyləm dəvəsi olur. Və Peyğambərsəm qadirdir, deyir ki, sənin dəvələrin rəngləri nə rəngdədir? Deyil falan, falan, falan rəngdə. Deyil bəs onların içində falan, falan rənglər var, o belə ala-bola olsun, belə dir, hə, var. deyir, var. Demin nədə olub onlar elə olub. Deyir ki, la illəhunəzzəulir. Deyir yəqin ki, hamsa damarına nəyisə çəkib. Yəni çünki İmam e, Səhih Hədisdə Abla ibn Məhsud o nütfənin ana rəhmininə düşməsi hədisində İbn Ərəc Əbrəhəm ola bu Ərbaeynə e, Əbovi 40 hədisdə onun şərhində qeyd eləyir ki, yəni e, bir çox sahabədən rivayət gətirir ki, yəni nütfə ana rəhmininə düşəndən sonra 7 gün ərzində nütfə özündən adəmə qədər bütün hüceyrələri tərripədir. Yəni o bir həftə ərzində o elə bir kimə oxşayacaq hələ bilmir. O özü üçün dövr eləyir və hansı hüceyrə güclü olarsa, həmin lütfəni eləyir, özündə və mayalama da onun oxşalığında baş verir. Və görsən ki, məsələn, ata-ana başqa yerdə uşaq oldu başqa yerə. Nə problem var? Gəldin ki, nəslərində kimsə bunu uyğundur, aydındır? Və Həmən Bədəvinin dediyi də ki, yəyin hansısa damarını çəki məsələsə bu məsələdir. Və Peyğəmbər onun başa düşdüyü çüldüyünə başa salır ki, yəni həmən dəvələr, əgər o sənin olduğun dəvələrin rəngindən dəyə, deməli nəyə oxşayır? Həman dəvələrin kökündən kimə oxşur? Dedi sənin oğladın deyil, onu kim idi? Yəni qiyas elədi, eləmədi. Elədi. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi götürdüyü uşağ Zeydi və Şüfələniq daimən ürəyinə qal qalır ki, bəlkə bu onun oğlu deyil, bəlkə bu oğlu deyil. Və bir gün onlar meçiddə yatdılar və başları örtük olur və peyğəmsəm yana bir ləhpirçi gəlir. Ləhpirçi gəlir və baxır ayaqları deyir ki, bu ayaq, deyir bu ayaqdandır. Və fəzəmin Allah həm də olsun. Şükür eləyir Allah ki, deyir həm də olsun Allah ki, bu onun doğudan bu atasıdır. Çünki ərəblərdə ondan islamiyyətdən qabaq, yəni bir çox yəni batıl niqah növləri var idi ki, və o zaman Peynçəmə bələ pilsi deyəndə ki, bu əyaq bu əyaqdan deyir ki, Allah həmd olsun. Yəni, qiyas nə elədir orada? Ki, bu əyaq bu əyaqdan törənib. Yəni, bu əyağın əsli bayağı qaydır və bu da qiyas edir ki, peyəmsəm onu yəni, iqrar edir. Və həqiqətdə əhl-i usul etiqadına görə, usul mənhəzindən görə, usul fiqq qaydalarına görə, yəni, əsli olmayan dəlilsiz, dəlil olan halda qiyas etmək batildir. Amma qiyasın yəni səhih e, qaydalarla, yəni e, dəlillər əsasən qiyasla əhlüsünnədə caizdir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, yəni qeyd etmişimiz ki, onlar yəni qiyas və rəy əhlindən deyillər və deyir, çünki də çünki qiyas sində bətilib. İkinci də buyurdu ki, "Və rəyü kadəl ki və rəy də deyir onu kimi. Rəy onu kimi və ondan da deyir batildir. Yəni rəy nədir? Rəy odur ki, bir insanın qarşısında Quran və sünnə ola ola O insan Quran və sünnəyə istinad etməyib, öz ağlına, öz dərrakəsinə, öz fəhminə üstünlüyü verib, öz fəhmindən dəlil çıxarırsa, bax, rəy o sayılır. Yəni, Quran və sünnəni qoyub bir qırağa və öz e, düşüncəsini üstün sayırsa, yəni öz fəhminə üstünlüyü verib, Quran və sünnəyə istinad etmirsə, bax, rəy sahibləri bunlara sayılır və o da müəllif qeyd edir ki, qıyasdan da daha batildir ki da, yəni batildir. Və rəy həyqtəndə rəy həqiqətən də, e, bəyənilməyən bir əməldir. Necə ki, məəlif arxasına buyurur ki, "Və ashabu rəy vəl qiyas fi din mübtədiə." Dir qyas və rəy sahibləri dində bidətçilərdir. Yəni qiyas hansı qiyas? Dəlil olu ola qiyas edən. Rəy dan kimlərdir? Rəy sahibləri də onlardır ki, Quran və sünnə qala-qala etimat nəyi göstərirlər? Öz rəylərinə. Yəni, e, açıq aşkar, dəlil, sübut, qala-qala onu tərk eləyib, nəyə yönəlirlər? Öz düşüncələrin, öz fəhmlərində və müəllif buyurur ki, onlara bidətçilər və dullar və cəhəl edirlər, cahirlər və zalalet əhlidirlər. Niyə görə? Çünki hər bir müsəlmanın borcu kitab və sünnəyə təslim olmaqdır. Kitab və sünnəyə təslim olmaqdır illan yakun fi zalika atherun amma ensalaf min al-ayma'a athiqat f'al'akhd bil-athar al-awla de hic agar e, delilin yoxdusa aya e, quran ve sunneden bir delil tapmaz her hansı bir məsələyə o o məsələdə yani sələflərdən şələflərdən bir mötəbərindən bir dəlil varsa insanın borcu həmən o mötəbərə etimad eləməkdir yani əgər bir insan Bir məsələdə tutam ki, hər hansısa bir müasir olan fikir bir məsələdir və əlhəmdüllə Quran və sünnədən istimbat elməsə tapa bilmirik. Müraciət edirik kimə? Alim. Sələfə, alimlərə. Əgər sələflərdən kimsə o məsələdə bir dənə rəy söyləyiblərsə və öz rəyi söyləmələdə hər hansısa bir dəlli əsaslanıblarsa, çünki din kamildir, dində naqisi yoxdur. Naqisi insanların fəhmindədir. Yəni, ola bilər ki, bir insan bir ayədən bir neçə fayda istimbat eləyib ortaya çıxar bilər, ola bilər ki, bir ayədən bir nəfər heç bir dənə fayda ortaya çıxartmasın. Və həmən alimlərin rəy söyləməndə fərq bundadır ki, kimdəsə fəhmi daha güclüdür, daha üstündür, daha genişdir Və o həmən e, ayədən sənin çıxartmadığın faydaları ortaya çıxar bilər. Necə ki, hədisin özündə, yəni bir hədisi eşlirsən, Və hədisdən sən bir fayda meydana gətirirsən, digər şəxsə bir neçə fayda ortaya gətirir. Və müəllif də buyurur ki, əgər bir məsələdə yəni sələf alimlərindən, mötəbəllərindən, yəni, yəni e, hafizələndə, əməlləndə mutqun olan, siq olan alimlərdən varsa onların rəyin götürürsən, əgər ki, deyir, dəlil varsa, dəlildən götürmək onunla nədir? Üstündür. Yəni, əgər bir məsələdə hər hansısa bir sələfin rəyi varsa, Və o ə, sələbin rəyinə müxalif hər hənsə bir Quran və sünnədən açıq açıq dəlil varsa, sən nəyə götürməlisən? Quran və sünnəni. Quran və sünnəni. Əgər Quran və sünnə varsa və Alim ona ə, alimin də rəyi varsa, ə, əgər açıq açıq açıq Quran və sünnə varsa nəyə götürməliyik? Quran və sünnəni. Aydındır. Çünki ola bilər ki, ə, həmən alimin, İmam İbn Teymiyyə Rahman Allah, Gözəl bir xırda kitabı var, yəni çox iman ki, yəqin ki, gələcədə tərcümə eləyərlər və orada İmam Buxar Rəhməhullah yəni alimlərin rəy müxtəlifliyinin səbəblərin ortaya gətirib. Yəni, niyə görə alimlərin arasında ixtilaflar olur? Yəni, bu belədir, o elədir. Əsas orada bir neçə səbəb gətirir ki, onlardan biri dəlilin çatmamasıdır. Məsəl üçün, tam ki, Abba Hanifə Rəhməhullahın fikrinə görə Namazda əl-hərə qoyulmalıdır göbeydən aşağı. O barədə hədis var. Hancı hədis nədir? Zəifdir. İnşallah Abu Hanifə barədə müəllif burada qeyd edib, onda danışacaq. Amma digər məhzəblərə görəsə əl-hərə qoyulmalıdır sinəyə. Dəlil var yoxsa yoxdur? Fərqi nədir onda? Fərqi ondadır ki, Abu Hanifənin gətirdiyi hədis, hədis elminə görə nə hədis sayılır? Zəif. Amma digər alimlərin gətirdikləri dəlil necə sayıl Səhi. və Abhanifar Əhəmə Allah özündə olan dəllə o hökm verib, amma digərlə olan hökm nə iniblər, özdə olan hökmləri veriblər. Bu da alimin arasında birinci olan, necə deyərlər, e, səbəbdir, ixtilafın səbəblərindən, yəni dəllinin çatılması. İkinci isə fəhmdədir. Yəni, hər hansı bir alimin fəhmi genişdir, digərində isə fəhmdədir, biraz az zəyəvdir. Məsəl üçün, İbn Teymiyyə Rəhəmə Allah'ın yəni e, uçaqla Həcc edənlərin niyyəti barəsində. İbn Teymiyan vaxt uçaq vardı yoxsa yox idi? Yox idi. idi. Yəni, Kimdirsə var idi, böytdən atır. Yəni bəlkə də xəbəri yoxdur, bilmir, yalan danışır. İbn Teymiya rəhməlan fətvası var ki, əgər bir kəs miqatın üstündən uçarsa, artıq miqatın üstündən uçanda ehramın geyinmiş halda uçmalıdır. Yəni təcavüz etməlidir. Yəni insan əgər təcavüz edirsə miqatı, ehramda təcavüz edərsə boynuna heç bir şey düşməsə. Əgər ehramı təcavüz edibsə, qayıtmalı təzən miqata ehram giyməlidir və bir də nə kəsməlidir? Qoyun kəsməlidir, qurban kəsməlidir. Baxın, gör, İbn Temiyyə bu fəhmi haradan çıxartdı? Öz fəhminin genişliyindən. Yəni, hər alimi Allah talab bu cür müvəffəq eləmir. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Həmən insanın fəhminin geniş olmasından. Fəhmin də e, irəli gəlməsi, fəhmin geniş olması ən çox da sələflərin kitablarını və hədislərin, ayətlərin şəhlərini oxumaqla meydana gəlir. Yəni, fəhmin vergi deyil. Yəni, kimi atası böyük alimsə, o deməliyə ki, o o alim olmalıdır. Və ya da kimi isə qardaşı alimsə, o deməliyə ki, o da alim olmalıdır. Fəhim, Allah da olan bir neymətdir. Əqiqi vergidir. Necə vergidir? Elə bilə -el -el yuxuda yatıb görməklə yox, bir ağsaqqal gəlib bir qara nəcisə verməklə deyil. Həmən vergi oxumaq, çalışmaq və sələflərin e, Quran və hədislərin şərhini e, daimən müraciət, müzakirə eləməklə, mütaliə eləməklə fəhm onunla irəli gəlir. Aydındır? Və sonra İbn Teym ərhəməllah, yəni bir çox, yəni ixtilaflar gətirib ki, yəni hansı səbəblərdən alimlər Həmən məsələdə ixtilaf ediblər. Və burada da müəllif qeyd edilir ki, yəni, əgər alimin rəyi varsa, alimin rəyi varsa və alimin rəyinə zid açıq aşkar, Quran və sünnədən dəlil varsa, nəyi götürməliyik? Quran və sünnəni. Çünki Peyğəmbər s.a.v.lə başqa, hər bir məhlüqun sözü götürür və nə olur? Rədd olunur. Rədd olur ona görə ki, əgər o insandan digəri Haqqı söyləsə o insanın sözü qaytarılır kimə? Özünə. Yalnız-yalnız kimdən başqa? Peyğəmbər, salsan o vaxtdakı İmam Malik rəhməlla qeyd etdiyi kimi. Və sonra müəllif, e, dinin əsas, yəni qaynaqlarından sonra yeni bir məsələyə keçib buyurur ki, "Və mən zə'mənəhu la yura'a təqlid və la yuqallidi nuhu ehadan." Və o قولun fasik mubtadiun adu'llahi Sonra müəllif qeyd eləyir ki, və kim iddia edirsə ki, təqlidi görmürsə və guya dində kimisə təqlid etmirsə, bu sözü deyən insan o söz fasikdir, həmən insan bidətçidir və Allahın və Rəsulunun deyir düşmənidir. Əslində burada bir başı olaraq nədən söhbət gedir? Təqlid deyəndə nədən söhbət gedir? Təqlid deyəndə itayət, ittibadan söhbət gedir. Nəyə ittiba olunmalıdır? Quran və sünnəyə. O təqlid, bəyənilmir, qadağandı, hansı təqlid ki, dəlillərə əsaslanmayan təqliddir. Bugünkü gündə rafizlərin etdikləri müqəllidlər, müçtəhitlərin təqlididir. O təqlid dində bəyənilmir qadağandı. Ancaq bir kəs Quran və sünnəyə ittiba edirsə, Yəni hər hansı bir alimin dediyi dəlilə itibar edirsə, o insan zahirə nə sayılır? Təqlid edən. Həqiqətdə kimdə o insan itibar edir? Çünki insan insan, o insanın özünə deyil, şəxsiyyətinə, formasına, vəsfinə deyil, heyətinə deyil nəyə itibar eləyir? Onun dediklərinə. Yəni, onun dedikləri Quran və sünnədən desə, o insan onun dediklərini götürür və bu təqlid sayılsa da bu nə sayılır? Əslində, bu itibadır. Yəni, o insan itibad edir. kimə Dəlillərə. Və dəlillərə də kime arxaradan gedib, kimə gedib çatır? Peyğəmbə sağ sələmə. Yəni, bugün sən bir e, elm əhlindən Bir suala cavab öyrəndinsə, əgər o, bu mənim rəyəmdir deyirsə, o ilə kifayətlənirsə və sən də onun dediyini götürürsəncə, səhidir, səhidir, səhidir, batildir. batildir. Və müqəllib də budur, dində bəyənilməyəndə budur, münkar budur, xata da budur, xatı da budur, bidrətdə hər bir şey də budur. Ancaq bir şəxsdən ki, sual soruşanda və deyir ki, Quranda bu ayə əsasən və Peyğəmbər Salsələminin hədisinin bu hədisinin əsasən, bu məsələnin cavab budursa və sən də onu götürdünsə, sən nəyə işilib götürdün? Peyğəm. Dəlilləri. O dəlillər kimə getdi çıxdı? Peyğəmbərə. Peyğəm. Sənin ilə Peyğəmbər Salsələminin arasında 1400-1450 il, il fərq olmasına baxmayaraq, həmən dəlil sən hara apardı çıxartdı? Peyğəmbər Salsələmi görmüş kimi. Peyğəmbə əsasən iman gətirmiş kimi, Peyğəmbə əsasən sahabilərin yanda olmuş kimi səni o qədər məsabəb yaxınlaşdırdı. Ər sən o zaman, o dəlillərə deyil, mücərrət həmən şəxsin dediyinə, bu haramdır, bu halaldır, o oldu, haramdır, halaldır. Təqlid elədinsə, bu qadağandır, qadağandır deyil. Qadağandır, bəs dində də bəyənilməyən təqlid də məhz budur. Və müəllib buyuru ki, kimsə əgər, dində təqlid etmirsə, yəni haqqa ittiba eləmirsə və dində heç bir şəxsi itibar etdiyini iddia et etmirsə, bu insan kimdir? Bidətçidir və Allahın və Rasulunun düşmənidir. Çünki hər bir insan özündən əməl ortaya gətirmir. Hər bir insanın etdiyi əməl məhz Peyğambər s.ə.v-in hədislərini arxanılmalı, arxan, söhkəlməlidir. Və belə bir halda insanlar Ə e, 1400 il olsa da belə dinin əhkamları nə edirlər? Təkrarlayırlar. Yəni həmən də namazı, həmən e, namazı, həmən oruzdu, həmən həzri. Eyni insan e, özündən əvvəlkini sən əgər tutsam ki, Şeyx Hüseyn mü rəhməhullahı ittiba edirsənsə, Şeyx Hüseyn dəl söhbət dəlildən gedir. Və Şeyx Hüseymi Rəhmoğlu Abdurrahman Sədini ittiba edirsə, Abdurrahman Sədini tutam ki, Şovqani və Şovqani tutam ki, e, Həsənəni, Həsəni və o da özünəmək, o da özünə ta ki, belə-belə belə gedir Peyğəmbəsəmə çatırsa, bu nə sayılır? İttiba, yəni haqqa ittiba. Quran və sünnə ittiba və sələfin də yolu budur ki, hər bir şəxs sələfin haqq yoluna ittiba eləməlidir. Ancaq o insan ki, e, yalnız insanın, mücərrəd olaraq insanın dediyinə araşdırmadan, bilmədən, öyrənmədən, filan şeyx dedi, filan kəs dedi, qutardı, getdi, mənə bu kifayət edir deysə, bax, dində bəyənilməyən əməl budur və hər bir insanın dində özünün, ə itaat etdiyi, yəni Quran və sünnə birbaşa olaraq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunur və hər bir insan da aydın məsələdir ki, onun ittibası, yəni hər hansı bir insanın dediyi sözə etimad etsə də belə onun ittibası məhz peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni salih Və sonra məali burada qeyd eləyir ki, əgər kimsə desə ki, yəni əvvəlcə məsəl kimsə desə ki, dində heç bir kəsə etibar eləmir, ona təqlid etmirsə, o deyir bidətçidir, Allahın və onun rəsulun düşmənidir və eyni zamanda eyni zamanda həmən insan dininin də, e, kitabının da və peyğəmbər ağının sünnətinin də, sünnətinin də deyir, yəni düşmənidir. İnnamə yürüdü bidəg ibtalul əsər və ta'tilul ilim. Əgər kimsə E, yəni ittibanı görməyi, yəni hansı ki e, o ittibarı ki təqliddə danışdığımız ittibanı görmürsə, o insan ittibanı inkar eləməkdə məqsədi bir başı olaraq peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin hədislərini inkar eləmək və elmi inkar eləməkdir. Çünki ittiba özü elimlə, elimlə əsaslanır. Yəni bir insan əgər e, hər hansı bir şəxsdən hər hansı bir məsələ haqqında hökm soruşursa, o hökmən ona Quran və sünnədən dəlil gətirir. O, həmən dəlillərə uyaraq, həmən məsləni o cür yerinə getirir. Əgər o insan Quran və sünnəyə arxalanmırsa və Quran və sünnəni özünə dayaq kimi götürmürsə, onu özünə iqtiba kimi götürmürsə və həmən insan, həmən fərdin özünün dediyinə ehtimat edirsə, O insan birbaşı ola Quran və sünnəni inkar etmiş olur. Yəni, dəlilləri, elmi inkar etmiş olur və müəllifin də dediyi budur. Əgər kimsə e, səhi hədislərə ittiba eləmirsə, onun məqsədi dini, ədisləri, elmləri batıl etmək deməkdir. Həqiqətdə də o, itfa olsun və sünnənin də nurunun söndürülməsi deməkdir. Yəni, elm deyəndə bura həm kitab, həm də Peyğəmbər s. sünnəsi s. daxildir. Və buyuru ki, vəttafarrudu bir ray vəl-kələm vəl-bidə vəl-xilafu fəalə qali hədəl qol ləna vəl-mələyikəd və nəs əcmən Əgər kimsə deyirsə ki, mən Quran və sünnəni qəbul etmirəm, öz rəyimi arxalanam, öz kəlam elmini arxalanam və bidəti arxalanıram, bunu deyən insan və Quran və sünnənin xilafına deyən insandırsa və müəllif qeyd edir ki, bu sözləri deyən insana Allahın mələkləri və bütün insanların lənəti həmən o deyənin üzərində olsun. Yəni, müəllif burada birbaşa qeyd edir ki, Quran və sünnənin Əsas hədəfi insanlara məhz, insanların Quran və sünnəsinin iqtiba, yəni etməsidir. Yəni, Quranın və sünnənin göndərilməsinin əsas hədəf nədir? İqtiba. Yəni, sən Peyğəmbər s.ə.v-i görməmişsən, Peyğəmbər s.ə.v-i sahabələrini isən, sən İb-i Teymiyə Rəhmallanı və digər məşhur böyük alimləri görməmişsən, dini yayanları görməmişsən. Ancaq sənin dəlilləri əsaslanaraq, Onlara itibar eləməyin, sən sanki Şeyh Hüseymini, Şeyh İbn Bazı, Şeyh Albanini, İbn Qeym, İbn Teymiyyə, Şafi, İmam Malik, Əhməd, Abba Hanifə və digər alimlər və onlardan sonra sahabiləri və sonda Peyğəmbər Sal-Sələmi görmüş kimi, yəni Salizan. Nəyin müqabilində? Haqqa itibar elədiyi müqabilində. Yəni, Quran və Sünnəyə itibar elədiyi müqabilində. Və sonra məlif uğurur ki, Və hədə min əxbətil qovl l və ilə dalaləti varrat. Və Va bu dedir bidətçilərin xabis əhlinin ən şər sözləridir və ən də zəlalətidir, ən e, zəlalət və xarablığa ən yaxın olan yəni sözlərdir. Yəni kimlər ki Quran və sünnəni qəbul etməyib, öz rəylərinə, yəni e, mücərrəd olan rəylərə, bidətə, kəlam əhlinə mənfiqə əsaslanırlarsa, bax məəlif qeyd edir ki, onların bu sözləri ən zalaləti, ən yaxın olan sözlərdir. Bəl huvə dalalətun zəamə ənnəhu lə yarat təqlid O dedir, özü böyük zalalətdir. Yəni, kimlər ki, e, haqqa ittiba eləməyi, e, Quran və sünnəyə, yəni ittiba eləməyi, yəni Quran və sünnəyə təqlid eləməyi görmürlərsə, müəlif deyə qeyd edir ki, onlar özləri böyük bir zalətin içindədirlər. Çünki onlar belə ehtiyiləri halda, onlar deyir ki, və vaqit qəldə dinə və əbə hənifə və bişrə al-maris və əhsabəhu fə ayy ədun li ədun li dinillahi ədə mimmen yurid an yufə və deyir onlar kimlər ki quran və sünnəyə ittiba eləməyi quran və sünnəyə təqlid eləməyi görmürlərsə və onlar təqlidi dindən saymırlarsa və sonda onlar deyir necə olur ki abu hənifəyə və bişrə al-maris deyir ittibəylər və əbə hənifə, rəhmanlə, Onun əslədi Nuhman ibn Əthəbit Əl-Kufidir, yəni Kufədə doğulan alimlərdəndir və o insan e, dörd məhzəb alimlərindəndir və o e, ənəs radiyalarını görüb və ata və nafi və ikrmə kimi e, tabinlərdən yəni, e, eşidib onlarınla qarşılaşıb və eyni zamanda düzü Abə Hənifənin tabin olmağı, yəni barəsində iki rəy var, və bəzələrə görə o tabiin salib və bəzələrə görə o tabiin salimir ancaq bir çox alimlərin ispat etdikləri odur ki Abba Hanifə Rəhmallah necə deyərlər? Tabiin salib, çünki ənəs radiyalarını görüb və eyni zamanda ə, Abba Hanifə Rəhmallah hicrətin, yəni 50-ci illərində təxmin yəni dünyasını dəyişib və Abba Hanifə ümumiyyətlə biz Abba Hanifə Rəhmallahını dörd məhzəb alimi kimi qəbul edirik və Abba Hanifə ümmetlə əhlüsünnəyə müxalif bir neçə əqdəbi, yəni məsələlər olub, xüsusən də yəni iman məsələsində və ona görə e, sələf alimləri, Əbu Hanifə kimi yəni alimlərdir, yəni iman məsələsini xatı elyən yəni məsəl alimlərdə onlar e, murciətil fuqaha adlandırıblar. Çünki Əbu Hanifə rəhməlla e, iman məsələsində yəni bir çox e, əhlüsünlə müxalifliyi var idi və əsaslə müxaliflərinə bir o idi ki Abhanifə Rəhmala imanın ə, qalxılması, düşməsi və imanın hərdən itməsələrin itməməsi məsələsində biraz özünün ə, şübhə doğuracaq, yəni dəlilləri var. Çünki Abhanifə Rəhmala qeyd edirdi ki insandan ə, hərdən iman, əməl qalxır, ancaq ondan yəni, iman qalxmır. Yəni, yəni əhlüsünlə icma etdiyi etiqada görə iman, söz, Əməl və ehtiqatdır, qalxır və düşür. Ancaq Abhanifə Rəhamallaya görə isə ə, əməli, əməli istinə edir, ancaq demir ki, əməlsiz insanın imanı kamildir. Deyir ki, əməl labuddur, əməlsiz o imanı fayda verməz. Bax, Əhli Sünnə arasında Abhanifənin bu rəyi var idi. Yəni, Abhanifə Rəhamallaha Əhli Sünnə ilə, ə, tam rəyində olmasa bu məsələdə, Əhlüsün görə? Əməllər imandan hökmən nə olmalıdır? Olmalıdır. Çünki əməl deyək, iman deyək əhlüsün üç şey nəzərdə tutulur. Deyil, dillən tərəfüz, qəlb etiqad və bədən üzvlərin olması. Amma Abba Hanifə Murcələsə deyir ki, o, dillən deməyə gəlmə etiqad eləməsi kifayət eləyir, aydındır. Və Abba Hanifəsə qeyd eləyir ki, yəni əməl olmasa da, E, deyir, əməl e, imanla olmasa da, amma deyir, əməl olmasa, iman ona inəməz, heç bir fayda verməz. Sanki, e, yəni, tam əhlüsünlə də rəyini demir və tam da murciyələ də rəyini demir. Ona görə, Abunifə kimi alimləri, yəni, murciyətl-i fukaha yəni, qisminə yəni, aid etmişlər və e, hətta Abunifə Rahimallahının öz dövründə bir çox alimlər, yəni onu rəy alimi adlandırmışlar, yəni asab rəy deyəndə birbaşa Abhanifə rəhəmi Allah nəzərə tutulur və e, Abhanifəni də ümumiyyətlə hədis elmi ilə e, məşğul olmamasına görə dövrünün bir çox alimləri onu qınamışlar, çünki e, Həmməd və Avuzai və Sufiyan əbu, Sufiyan e, Əthor və digər, yəni alimlər xüsusən da e, Sufiyan Əthor rəhəmi Kufadan olub və özü də hədislərin, hədis üzrə müəmmillərin əmri, yəni ləqəbin alıb. Yəni, o cür daha insan olub. Və Abə Hanifəndə iddiam ona görə edirdilər ki, Abə Hanifə Rahmanullah hədislərlə məşğul olmaqdansa nə ilə məşğul olmuşdu? Ən çox istihsan və rəyə üstünlüyü vermişdi. Yəni, əlində olduğu dəlillərə əsaslanaraq, onlardan rəy çıxartmadan, istimbah çıxartmadan və digər dəlilləri isə e, qəbul etməmişdir. Və bəzilə isə deyirlər ki, yəni Abba Hanifənin müdafiəsində olan alimlər isə çıxış edirlər ki, ümumiyyətlə, Abba Hanifə rəhmə Allah özü yəni fitnənin mərkəzində idi, yəni küfədə idi və küfə əhlində də hamımız bilir ki, orada Həm Əli Radiyalanunun qıssasının qətli baş vermişdi, ondan öncə Osman Radiyalanu və sonra isə orada baş vermişdi ə, Hüseyin Radiyalanun qətli və küfə həli daimən fitnə, fəsad, yalançılar kəzzəblər, şiələr və digər hətta ilkin rafizlər, xəvarizlərin mərkəzi kimi, yəni qələmə verilmişdi və yalan o qədər həddini atıq inkişaf etmişdi ki, Vabə Hənifə Rəhmallah da ə, o baxımdan Heç bir rivayət qəbul etməmişdir. Ona görə Abahni və Rəhmalların biz fikrinə baxsa, görək ki, Abahni və Rəhmalların fikri cəmi 17 və ya da 19 hədsin üzərində diyanır. Ancaq Əhl-i Sünnənin isə təhsil dəstəmas bölməsində isə 100-dən yuxarı rivayəti var. Yüzdən yuxarı, yəni qolları ilə götürsən 700-dən də yuxarı yolları var və ə, ancaq kimlər ki, Abhanifə müdafiəsindən qalxırsa, onlar bu tərəfdən çıxış edir ki, yəni Abhanifə Rəhmallah bütün o yalanları nəzərə alıb və insanların eytibarlığın tamamı ilə olmadığını bildirmiş və baxımdan da onlardan, ə, necə deyərlər, hədisi götürməmişi, yalnız və yalnız təsbit etdiyi, yəqin bildiyi fərdlərdən rivayat götürmüşdü. Və Abhanifə isə, İkisindən danışanlar isə qeyd etmiş ki, yəni Abunifə Rəhamahallanın özünün bir növ səhlənkarlıq tərəfindən olmuş ki, Abunifə hədisdən məşğul olmamışdı və hədisdən məşğul olub onları araşdırsaydı, yəni Abunifə rəyət çox üstünü verməzdi. Və hər bir halda Abunifə Rəhamahullah e, öz dövrünü, yəni fəkihlərindən idi. Necə ki, bəzi alimlərin dediyi kimi, həmən dövrdə Hanifə imam Malik İmam Şafi və digərlərinə də daha da fəqi insanlar var idi. Yəni, əgər biz o dövrün o dövrün biz fəqihlərinə baxsaq və orada biz əsas e, ilkin öndə gedəni heç də Abə Hənifəni, Şafini, Maliki, Abə Əhmədi və digərlərin görməz digərləri ortaya çıxır. Ancaq deyirlər ki, Allah Allah haqqı, yəni bunların Payı idi ki, bunların qədəri idi ki, Allah spontala bunları insanlara yəni yetişdirdi. Yəni, o birisi insanlar, alimlər sanki yəni unduldu. Çünki fəqilərə baxsaq, Sufiyyannar, Həmməd, ondan sonra İbrahim Ən -Nəxayi. Halbuki İbrahimən nə xəyib ilkin o sözü deyən ki, yəni milçək və milçək kimi heyvanların qanı dəstəmazı pozmur deyən rəyi İbrahimən o nə xəyib və anca bu gün fiqdə heç bir şəxs, adi insanlar onları tanımırlar. Yalnız kimin payıdır? Abə Hənifənin, Şafiyin, Malikin və Həmədin. Ancaq fərq ilhinə isə onlardan da fərqi olanlar yəni var idi. Bu baxımdan Allah subhanahu atı E, hikməti idi ki e, Allah subantala bu dörd məhzəb alimlərinin yəni şənini ucaqdı və bugünkü gündə də onlara çox böyük ittiba var və həmən dövrlərdə 50-dən, 100-dən çox məhzəb olduğu halda bugünkü günümüzə yalnız bu dörd məhzəb yəni gəlib çatıb Abba Nifənin İmam Malikin, İmam Şafin və İmam Əhməd Rəhməllənin və hər bir halda e, yəni Abu Hanifənin yəni xataları yəni barədə nə qədər çox yəni danışmaq olarsa və eyni zamanda e, qeyd etmək lazım ki onun da e, savab tərəfləri də yəni çox olub çünki Abu Hanifə Rəhməllənin e, bugünkü günümüzdə dəlilsiz istinad olunan yəni dəlil odana ortaya çıxmır yalnız o dəlillərdən istimbat eləmək orayı söyləmək olarsa, həmən orə ilərin çoxu məhz Abu Hanifə Rəhmalan gətirdiyi, yəni səhiyyilərdir. İstər şey Xalban, istər digərləri e, dəlilsiz e, istimbat olan məsələlərdə məhz Abu Hanifənin, yəni məhzəbindədirlər. Yəni, nə qədər olsa da biz əhl-ü sünni olaraq e, eytiqad edirik ki, Allah subhanahu ta'ala onların xatalarına, onlara bir savab yazır və onların iki elədikl Yəni, çünki onlar müştəhid olublar və onlar öz elədikləri xatada bilərəkdən etməyiblər, yalnız və yalnızca əsas məqsədləri haqqı ortaya yəni, gətirmək olub. Ancaq hədisdən e, məşğuliyyət baxımından isə, yəni Abunə Hənifə Rəhmallanın e, öz görünüşü olub və digər alimlərin də öz görünüşü olub, yəni hətt o dövrdə, yəni Abunə Hənifə haqqında nə qədər şiddətli sözlərin söyləyilməsinə baxmayaraq, Yəni, biz əhlüsünlə kimi ə, bütün əhlüsün alimlərinə Allahdan rəhmət delirik. Allah subhantala onları əhv eləsin. Allah subhantala ə, onların elmində bu yündə bərəkət verib və onların elmi də elə yayılmaqdadır. Və ikinci adı müəllifin adı çəkdiysə Bişir Əl-Məris, hansı ki deyir ki, onlar Bişir Əl-Mərisin itibə edirlər və Bişir Əl-Məris isə məşhur, yəni bidətçilərdən olub və o bir çox əhlüsün etiqatlarında müxalif rəylər söyləyib və onun haqqında ümumiyyətlə, yəni onun rivayət etdikləri işlər düz olsun, işlər xatı olsun heç bir məsələ ondan nəql olunmalı deyil. Çünki o ümumiyyətlə əqidə baxımından, əqidə baxımından ən, ə, necə deyərlər, körramış, yəni əqidə sahiblərindən olub, Eyni zamanda o, yəni Qurana e, məxluq e, deyənlərdən də olub və eyni zamanda bir çox e, məsələlərdə ümiyyətlə sünnəyə qarşı, yəni çıxanlardan olub və eyni zamanda onu öz zövründə sünnəni həlak edən şəxs adlandırıblar. Yəni bir başı olaraq sünnəyə e, aradan götürən tündanı hədm edən, yox edən, dağdan halak edən bir şəxs kimi olub və bu baxımdan da müəllifin qeyd etdiyi kimi, yəni təqlidi e, görməyən insanlar belə bu cür insana niyyir, yəni təqlid edirlər və müəllif də qeyd edir ki, və bir şir alməliis və onun e, yan yoldaşı, yəni onun yanında oturan insanlar deyir ki, onlardan da deyir daha yaxın Allahın düşməni ola bilən var mı? Yəni onlar həqiqə Allahın düşmənləridir və onlardan da deyir, daha yaxın düşməndir kim ola bilər ki onların deyir, əsas hədəfləri isə deyil sünnəni öldürməkdir, söndürməkdir və bugünkü gündə isə həqiqətən də yəni, bir çox qardaşlar yəni İbrahimlər yəni, firqəski meydana gəlib və 5-10 il öncə onlar qurançılar adlanırlar və onların e, etiqad etdikləri Peyğəmbərlə, Ələsikər Peyğəmbərlə adı ilə tanılan həqiqətdə isə onlar e, onun şəxsinin özü haqqında da demək olar ki, yəni onun e, nəinki sünnənin ümumiyyətlə bütün dinin yəni düşmənidir. Yəni onun bugünkü gündə e, küfrü barəsində mənə elə gəlir ki, heç bir tofi də həli, müsəlman zərə qədər də olsa, yəni şək eləməli deyil. Çünki ona kifayət qədər hüccət də qaldırılıb, ona kifayət qədər də bəyan olunub, ancaq o isə öz küfrünü bugünkü gündə də həddindən artıq daha geniş e, səviyyədə yayıb və onun, e, əgər onlar təhcə sünnəni, yəni Bişir Əl-Mərisi və onun yanında oturan yoldaşlar, əgər təhcə sünnəni həlak edənlər idilərsə, əgər sələf o cür insanlara Allahın görün cümləsində baxan, deyir ki, fəəyyə əduvun lidin illəhi ədəmi mən yurid ən yudfəyə sünən deyir, o insandan deyir, daha Allaha e, yaxın Düşmən kim ola bilər ki, Allahın dinlə, ondan yaxın düşmən kim ola bilər ki, kim gidir sünnəni söndürməyə çalışır? Əgər müəllib burada ən yaxın düşmən sünn sünnəni söndürən sayırsa, yəni hədisləri həlak keylən sayırsa, ancaq bu insan isə nəinki sünnəni, umumiyyətlə, bütün dini, bütün dini, yəni inkar etmiş bir, yəni şəxsi və həyətləndə onun e, küfründə, Yəni, heç bir zələ qədər, yəni, şək olmalı deyil. Çünki əgər sələf ehtiqadıyla baxsaq, o insan artıq, yəni, özünün e, məcarı, özünün hökümünü artıq təyin etmiş bir yəni, şəxsdir. Və deyir, bu cür insanlar isə, yəni, Bişir Əl-Mərisi və onların e, iqtibar eləyənlər isə, onların əsas məsələsi isə, deməli, sünnələri və Peyğəmbər Salusəlləmin, Peyğəmbər Salusəlləmin, E, hədislərini yəni, həlaş etməkdir və onlar da deyir həqiqətdə e, yəni dinə ittibayı görməyənlər deyərək çıxış edirlər anca həqiqətdə onlar bu cür batıl insanlara ittibay edirlər və onlar da e, e, zalalət yəni, imamlarıdır bidətçilərin başçılarıdır və eyni zamanda onlar e, onlar e, müxalifçilərin müxalif olan şəxslərin, yəni e, sərkərdələrdir, yəni qabağlarında gedənlərdir və bu cür sözlər deyənlər birbaşa olaraq Allahın qəzəbidir onların, yəni üzərinə olsun. Və bu e, bölmədə biz həqiqətən də, yəni, dərk edə bilərik ki, yəni o kəs ki özünü Quran və Sünnəyə e, nisbət edirsə, onun hökmən borcu Quran və Sünnəyə itibə etmək olmalıdır. Əgər gündə bir çox insanlar ən çox da, daha çox yayılmış rafizi, yəni firqəsini biz bu sözlərə e, çox eşlirik ki, onlar iddia edirlər ki, əgərdir Peyğəmbərimiz birdirsə, Allahımız birdirsə və kitabımız birdirsə, bəs niyə görə biz məhzəblərə bölürür və yaxud da ki, niyə görə İslam 73 firqəyə bölünür? Cavabı bir dənədir. İki dənə cavab var, yoxsa bir dənədir. Cavabı bir dənədir. Nə zaman ki, müsəlmanlar nisbət olunduları həmən İslama Quran və sünnə tərəfdən yaxınlaşmasalar, heç vaxtda birləşmələri mümkün deyil. Əgər biz bugün yelkürəsində milliardarla yaşayan, yaşayan müsəlmanlar, əgər hamımız bir yumruğu bir yerə zərbi vurmaq istəyir isə, biz hamımız Peyğəmbə səv yoluna itaat etməliyik. Yəni, dini, sünnə və hədislərə əsasən, tanımalıyıq və onun da müqabilində əməl etməliyik və Quranda və sünə nə gəlibsə yerinə etməliyik, mədən nədənsə çəkindirir çəkindiribliyəsə ondan çəkindirməliyik. Yalnız bu halda biz bütün müsəlmanlar Bir e, adlan, bir əməllə, bir e, toplumla, yəni cəm ola bilərik, birləşə bilərik. Əks halda isə, yəni əgər biz bu sözləri deyiriksə və hər hansı bir imama, nə bilim alimə, xocaya, əfəndiyə ikməsə itibar edib ona təqlid ediriksə, heç bir halda biz müsəlmanlar cəm ola bilməyəcək və müsəlmanların da əsas e, cəmləşməsinin, əsas birləşməsinin yegənə yolu məhz Quran və sünnəyə yəni, iqtiba eləməkdir ki və biz də Allah sonra dua edir ki, Allah sonra bizi e, sələf yolunda gedənlərin yolunda bizi sabit eləsin Amin. Allah sonra bizi Peyğəmbərsə sünnəsini ittiba edənlerden eləsin. Allah səlam bizə haqqı hak kimi göstərsin. Ona ittiba eləməyə bizə nəsib eləsin. Vallahi təla bizə batili batıl Ondan qorumağı bizə nəsib və düzün Allah bilir. Vasallə Muhammədin və aləli Muhammed. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.